Piperra da Osagaiak Piper berdeak irureun gramo Tomateak kilobat Tipulak bi kilo Urdeazpikoa eunda berrogeitamar gramo Seia raultza Amar gollarakada oliba olio Gatza eta piper zuria Lehen da bizi tipula xe, xe egin eta erdi egosi buztinezko lapikoan. Ondoren piper zatiak erantxi. Biguntzen direnean tomate zatiak ere sartu lapikoan, eta gainetik bota gatza eta piper zuria. Gero labeko erratiluan zabaldu, baina utxuneak utzi. Arraultzak tarte horietan sartu behar dira. Urdeazpikoa jarri ganean, zabal-zabal eta labera. Denbora gutxi behar du hor. Arraultzak pixka gogortzen azten direnean, azkarratera bestela lehortu egingo dira. Bukatzeko, ogi sigortuarekin batera, atera maaira. Alas egiten dute jatetxe dotorenetan. Onda gizuela!